Sziasztok, ez az audioblog. Itt részben tesztelem az új hangcuccomat ismert. Sajnos fejlesztenünk el a hangban, mert katasztrofálisak a BBTV-ben a hangkörülmények általában. Puska mikrofont használtunk eddig, és hát most a támadás nagyon jól megmutatta, hogy milyen szar hangot tudunk csinálni. Hát ennek nyilván az egyik oka az, hogy ugye a támadást kompletten egyedül csináltam meg. Néha eljött egy-egy haverom, tartotta a lámpát, de hát nem volt stáb, nem volt... A nem volt világosító nem volt semmi, és ehhez képest is elég körülmények között kell dolgozni. A parasztok pofapartit tartanak a teremben, szólsz nekik, hogy kussoljanak be, de elkezdik újra. Akkor a másik gyökérhez az jön, az ne kell sugdolozni, az, hisz, az nem haladszik be. A harmadik gyökér fölveszi forgatás közben a telefont a háttérben, szóval elképesztő dolgok vannak. Van egy olyan jelet, ez a Csabi volt, amit úgy kellett, azért kellett kivágnom bizonyos szövegrészeket, mert az autóban mentünk a Béla beszéd, és a Csabi hátsúláson fölvett a telefon, mert ennyi esze van. Hát erre nehéz mit mondani. És hát általában a roham munkában történtek ezek a dolgok, nem nagyon volt idő újra venni. Úgyhogy ilyen jó körülmények között mentek a dolgok. De most mielőtt elkezdek erről mesélni, van egy olyan bejátszásom, ami audioblog is felvettem akkor, amikor mentem az utolsó legutolsó forgatási napon ilyen apró jeleneteket felvenni és egyáltalán emlékszem, hogy mit mondtam, de azt akkor be fogom most ide játszani és majd utána folytatom, hogy mi történt a moziban meg milyen volt az egész. Sziasztok! Itt a sertés. Ha hajduboszörvény 25 km-re van és Debrecen 40 kilométerre akkor matematikailag kiszámoltam hogy 15 km vannak egymástól. De én nem hajdú a megyek ezúttal, hanem a változatosság kedvéért Debrecenbe, mert a támadás kettőből hiányzik körülbelül 2. Kettő, az kettő perci jelenet. Gyakorlatilag effektíve vágókép, meg három percni szöveg amit fel kell vennem. 2 óra 10 percnél tartok most a mágásban, innen még kemény gyomlálás van vissza, és mivel a bemutató egy hét múlva lesz, ezért egy hangyafaszt, stresszes vagyok. Nem könnyű ezt elmondani, hogy milyen érzés ilyet csinálni, hogy eladtunk 450 darab jelyet, vagy legalábbis közel annyit, mert vannak VIP vendégek is, és nem egy kész filmre adtuk el, hanem egy olyanra, amit nekem meg kell csinálnom. Mert ugye nem volt időm ezt befejezni időben, hogy utána kezdjünk egy kampányt csinálni, és nem akartam már húzni. És például most, hogy este 8 óra van, és Debrecenbe megyek, és éjjel egy fogok visszajönni, és mondjuk autóbalesetet szembedek, és nem lesz meg a film, akkor, akkor azt hiszem lesz egy nem túl kicsi beégésünk vagy akármi történik, nem lesz ihletem, elbaszom. Azért ezek olyan dolgok, amitől az ember marhára fél. És nagyon nem jó érzés. Már álmomban is a filmet csinálom, a kibaszott zenéjét hallom. Úgyhogy rohadtul megterhelő dolog ez idegileg. Kicsit olyan ez, mint a versenyzés, hogy az ember marha nyűgös, és az utolsó héten például már senkivel nem akarok beszélni. Csak én ezt nem azért csinálom, mert most én olyan marha faszal eszek ettől, hanem azért, mert, mert másoknak tudok valamit vele adni. A legrosszabb esetben szórokoztatni tudom őket, de ebben a filmben vannak olyan gondolatok, ami, ami ez az élet megváltoztató színvonal. Tehát el fognak olyan dolgok hangzani benne, ami lehet, hogy sokaknak bizonyos irányba kinyitja a szemét, és az életüket valamilyen szinten akár meg is változtatja. Aztán közben, hogy ne unatkozzak, és ez már egy kicsit elé, egyébként valóban kezdem marára unni, hogy minden egyszerre van folyamatban, mert közben a 101-es bbTV is készül, és közben a 102-es is bizonyos szinten munkálatban van de a mozivel mutató után nekem mindenképpen, mindenképpen pihennem kell, mert marhára vagyok épülve agyilag és testileg is. Mert bár azért most már normálisan edzek, de a stressz, ami rám nehezedik ilyenkor, azt ne egy módon tudom csökkenteni. Olyan módon, hogy marhára nem diétázok. Tehát amikor Előtted van egy halomanyag, amit mivel nem profi módon csinálunk, nem találtunk ki. Tehát az, hogy én azt szoktam van, hogy írtam, tehát ez van egy ilyen frázis, hogy írtam. Lehet, hogy ki lesz ír, vagy írtad, drágsbani de ez csak egy ilyen, egy ilyen kifejezés arra, hogy az egészet én találtam ki nagyjából, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az egy forgatókönyv, amit megírtam, és meg lehetett azt így csinálni, mert nem lehet forgatókönyvvel dolgozni, mert nem stúdió vagyunk, nem színészek vannak, nincsen technikai személyzet, és nem eljátszuk a dolgokat feltétlenül, mert csomó dolgot eljátszunk, csak azért ezek a dolgok, ezek nem úgy működnek, hogy én lemegyek, felmérem a helyszínt, eldöntöm, hogy akkor mi lesz, hogy fog mozogni a kamera, hova tesszük, erre nincs lehetőségünk ez. Meg tiszerezni euh, a költségeinket, ami euh, azért sem mindegy, mert ez a film ez nem úgy készült, mint a támadás egy, hogy euh, a szájdek a kezembe nyomott 5 kilót, hogy csináljak filmet, illetve azt is csak, hogy virtuálisan nyomták a kezembe akkor, de most egyáltalán nem. Hát az még nem derült hogy egyáltalán ez érdekli -e őket, vagy nem. Mert akinek ezt nem nézettem, azok érdemben nem reagáltak különösebben erre a dologra, de mindegy. Szóval nincs miből megtiszterezni a költségeket, meg ugye időm is nincs, ez a másik nagyon nagy probléma, hogy azért nehéz ezzel profi módon foglalkozni, nincsen időm és viszont ezt, ezt abba akarom hagyni, hogy leforgatunk egy csomó dolgot, amit nagyjából úgy kitalálunk, amikor nekiállok összevágni, akkor már nem is emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt mi a szar csináltunk, meg mi volt egyáltalán a koncepció, és így ezekből a darabkákból próbálok egy történet összetákolni, aminek ugye a váza megvan, hiszen ha nem lenne meg a, egy váza fejemben, akkor, akkor nem tudtuk volna, hogy mit kell felvenni, de mégis ez egy olyan dolog, hogy hogy marhára megterhelő, főleg egyedül. És ugye Humit nem tudom komolyabban befogni, mert, vagy bevonni ebbe a dologba, mert ő meg a 101-es munkálataival van elfoglalva. De ezt, ezt már kezdem marhára unni, hogy így minden egyszerre, meg közben ugye sárga kapszula, meg akkor még csináljam dolgot, és akkor jönnek a köcsögök, az edző válaszolva Milyen tápál egy kegészítőt ajánlasz? Anyádat ajánlom. Most egy tudományos kísérletet találtam ki. Egyébként kiírtam az edőválaszolóba azt, hogy ö, pofátlanságnak veszem, ha valaki most ebben az időszakban kérdez, el vagyok fogalma, nem tudok az edőválaszolóba kérdésre válaszolni, és ha valaki végig kérdést tesz fel, azt én pofátlanságnak minősítem, és élből kitiltom az illetőt. Tehát csak támadásra kapcsolatban lehet kérdezni, hogy néha felmegyek, ez nekem egy ilyen pihetet is az agyomnak, hogy felmegyek, belolvasok, de ilyenkor nem kifejezetten a milyen táplálék-kiegészítőt ajánlasz vagy megfájdult a vállam, mit csináljak, vagy vettem a biotöktől nem tudom micsodát, és azt hozzá ilyen jellegű kérdésekre vagyok kíváncsi, hanem most konkrétan semmire se, viszont bőszen baszkodom ki ezeket az embereket, és a legmeglepőbb a dologban, hogy tényleg van. Nem azt mondom, hogy tömegével, de egy napi két-három hülye tényleg képes és kérdést tesz fel, anélkül, hogy beleolvasna az első oldal hogy mi történik egyáltalán. Tehát például, hogy pont nem erről volt szó az első oldal. Leszorja és ezt tudjátok miért van, ez azért van, mert akkor a Na ha mindegy? pihenni kell, az a lényeg, pihenni kell, mert az ember meghűl, és ez egyáltalán nem jó állapot lenne, hogyha meghűlnék, hiszen van egy gyerekem, aki viszonylag pici, és még fel kell levelni, meg ott vannak a mopszok meg a sárkány is, meg ilyesmi, meg gondolom, ti szeretnétek viszonylag normális BBTV-ket nézni, nem ilyen meghűlteket, amit a gyogyóban forgatok és vágok össze a többi meghűlt kollégával. Bár mondjuk Igazából az átlagembert is simán be lehetne zárni, akárhogy is nézek. Most például itt az autópályán azért megdöbbentő az, hogy viszonylag csúszik az út. Kettő fokot mutat nekem az autó, és én ilyen moderált tempomban haladok viszonylag. Amúgy sem szoktam gyorshajtani. Szerencsére egy olyan autóval járok, ez egy Fiat Linea, ami mi egy hármas kicsi dízel, és nem megy jól, pont annyira megy, amennyire kell. De mondjuk óra szerint 140 fölött már olyan érzésed van, mint a szenvedne a motorja, tehát nem jó, hogy nem akar menni, és ezáltal így gátol abban, hogy gyorshajtást kövessék el, és nem kell 30 ezeres vagy még több ezeres csekküket fizetnem. Mostanában én úgy emlékszem, hogy az utóbbi időben, az utóbbi tíz évben talán kettő gyorshajtásom volt, de lehet, hogy csak egy közben régen, amikor még Jaguarra jártam, akkor marhára lesz arrakom, hogy 200 az autópán, és ha képeznek akkor mi lesz. De azóta van objektív felelősség, és egyrészt másrészt meg megjött az eszem. Szóval ahhoz képest, hogy én megyek, még a megengedezés képest is. Most megyek olyan valós 130-al úgy, hogy most látom, hogy száraz a pálya de a Pesti szakaszon ott eléggé szar volt, elég takonyú volt az egész, és a buzik simán mennek egymás seggébe és tolják le egymást, és a múltkor a Mogyi jött Szegedről, vagy ment Szegedről, nem tudom, és mondta, hogy három kilométeren belül volt három baleset, és nem csoda, mert ezek egyszerűen ekkora büdös gyökerek, különösen, hogyha bmb ben ülnek, ez az első, első számú fasztopó autó a BMW, ez abszolút a -e megfigyelésem, ez az egyik oka, amilyen soha nem bennék. A másik esetleg az Audi. És még a Mercedesek, azok még úgy szolidak, viszonylag, de csak viszonylag. Hát persze nyilván nem az autó a para, hanem az, aki vezeti. Valamelyik totálkáros még régenben mondta, valamelyik kollega, hogy... Amikor BMW-t a használt, akkor ez belőle is kihozta az állatot, és ő sem tudott vele normálisan közlekedni. Hát én erre nem lennék büszke, nem tudom, ki mondta ezt, én erre nem lennék büszke, és én azt mondom, hogy ne erőltessük ezt a kihozza az állatot, belülünk dolgot, mert mindenkiből azt hoz ki, ami benne van, és az ember paraszt, és azt hozza ki egy BMW, akkor ez van. Lehet, hogy a BMW, mint a utógyár, ilyen tehetséges, hogy mindenkiből kihozza a parasztot. Én azt gondolom, hogy ez a paraszt, ez benne is volt ezekben az emberekben, ami nem mindegy. Nem tudom, mikor jelentkeztem utoljára, volt közben egy előadásom egy iskolában. Volt a pécsi személyárnőszerűség, arról lehet, hogy már meséltem. Egy iskolában is meghívtak. Ott kettőféle dolgot kellett volna csinálni. Az egyik az, hogy a ö, diákoknak beszélni egyáltalán a sportról, meg ilyesmi, ezeket általában ezeket az előadásokat rám bízzák. Fel fogom ezt tölteni egyébként, meg tudjátok hallgatni. És ott ö, volt egy csaj, aki meghívott, meg egy másik, aki valami gazdasági részét intézte a dolgoknak. És lett volna egy ilyen kvázi elméleti, meg egy gyakorlati dolog, de az a csaj, aki a pénzügyi részét intézte, az megkérdezte, hogy értek a TRX-hez, meg az ilyen dolgokhoz, és én azt mondtam neki, hogy nem foglalkozom ilyen fasságokkal, És a fitness trendi divat egyik hülyeségével sem. Semmi bajom azzal, hogy valaki trx hogy vagy egyéb sportot csinál, meg kettlebelezik, meg crossfitezik, meg fasz se tudja. Meg van ez a a mászókázunk, sportoljunk, hogy mindenki lássa, és a feltűnési vizketegséget most olyan módon is gyakoroljuk, hogy nem csak feszengünk, hanem lehetetlen fejen állva a gyakorlatokat csinálunk a mászókán, csak azért, hogy mindenki lássa, hogy mi micsoda nagyon komoly, trendi fitness csávók vagyunk, ez a street workout, vagy hogy hívják, ezzel sincs semmi bajom, ha valaki csinálja, csak én magam nem szeretem, az meg már jogomba, hogy eldöntsem, hogy mit szeretek és mit javasoljak embereknek, Már én ámblokk azt javasolom, hogy sportoljon mindenki, és t mit. Nagyjából a sakkon kívül, meg a célzatos buzi kategórián kívül szerintem tök mindegy, hogy mit sportol valaki, akinek a kettlebell tetszik, az kettlebell ezen, akinek a TRX tetszik, az TRX ezen, akinek a street workout tetszik, az street workout hozzon, nekem kurva mindegy, csak csináljon valamit. De ha előadást kell tartanom, és megkérdezik, hogy én mit javaslok, akkor egyiket se fogom. Sőt, inkább a kerülendő dolgok közé Csorolnám be, mert ezek mind a gazdasági természetű variációi, a keresünk pénzt a hülyéken, variációi a fitness iparnak. A helyet, hogy az embereket egyszerűen leküldenék edzeni normálisan az edzőtermekbe, amik erre vannak kitalálva, biztonságosak, ergonomikusak és tökéletesen lehet fejlődni a segítségükkel. Azért, ha belegondoltok, elég röhelyes az, hogy edzőtermek vannak, már annyi van, mint a szemét, hipermodern gépekkel. Jó az egy dolog, hogy ezek is elmennek már buzirájma meg parketta van, meg olyan gép, hogy helyeted kis túlzással. De alapvetően minden edzőteremmel lehet edzeni, hogyha el tud viselni a buzikat. De hogy ehelyett kitaláljuk, hogy két darab kötéllel edzünk, azért ez bajuk, egy elég helyes. Tud ez lenni hatékony, meg minden, nincs ezzel semmi gond. Csak mi a szar van amikor ott az edzőterem, ami nyilván sokkal hatékonyabb. Mindenesetre ezzel azt akartam mondani, hogy ilyen rühellem ezt a fitness trendi fasságot, a sok idiótasággal, amit kitalálnak. Na viszont ez a, ez a csaj, aki intézte ezeket a dolgokat, tehát nem az, aki meghívhat, hanem a másik, neki viszont egy olyan előadók kellett volna, aki ilyen TRX baromságokról beszél, és igazából amikor előadást tartottam a srácoknak, elfelejtettem megemlíteni, és nagyon nagy hiba volt, hogy mindez mekkora nagy fasság, és az a lényeg, hogy itt csak egy előadást kell tartanom, a gyakorlati részt, ahol megtaníthattam volna a srácokat normálisan edzeni, azt rábízták, gondolom valami faszra. Egyébként fizetni is szoktak ilyen dolgokért. 25 ezer fizettek ezért egy órára, de megmondom őszintén, hogy egy óra nem nagyon zavartuk le. Nem tudom, meddig tartott, a kettőt biztos. És szerintem nem bánták meg azért a srácok. Sőt, még alá is kellett írogatnom. Elvittem magammal az aláírókártyákat, mert nekem valám aláírókártya mekkora nagysávú vagyok. Csak én nem magamat tettem rá, mondjuk egy régi képemet feszengve, hanem vagy egy új képemet, amint szalul nézek ki, hanem, hanem a motoromat. Mert az mégis sokkal kevésbé önimádat, viszont sugároz egyfajta filozófiát. Például azt a filozófiát sugároz, hogy a motor fasa. Most, hogy így mondom, lehet, hogy kéne csinálnom egy mopszasat is. Másnap reggel van, és hát a tegnapi napom úgy alakult, hogy ezzel kapcsolatosan egy kicsit pár héttel korábbra visszanyúlóan el kell mesélni egy történetet. Tulajdonképpen onnan kezdődik az egész, hogy rájöttem, hogy amit, ahogy most csinálok a dolgokat, hogy most csinálom, az nem jó, mert tegyük azt, hogy kimegyek egy versenyre, egy nemzetközi versenyre, vagy tegyük fel, az úgy néz ki, hogy kimegyek, leforgatok egy anyagot, amiből aztán lesz egy kurva nagy katyvasz, mert mire oda jutok, ezt az anyagot össze tudjam már nem is emlékszem, hogy mi hogy volt. Az ötleteim, amik esetleg azok már azokat már elfelejtem. És az van, hogy lesz egy anyag, ami aztán kallódik. És vagy lesz belőle valami, vagy nem. Hogy mondjak egy nagyon egyszerű példát, Mr. Olympia. Gyakorlatilag kint voltunk, nem van forgatva, meg van csinálva. Fölmondtunk a Béle is, meg az én is egy magunk kis kommentjét hozzá. De nem sikerült összerakni. Miért nem? Mert mikor hazajövök, akkor visszacsöppenek abba a 8600 féle fasságba, mivel amúgy foglalkoznom kell, és ezek a dolgok vagy elfelejtődnek, vagy egyszerűen nem kerülnek sorra még időben. Mert ugye mi történt, amikor a Mr. Olympiáról visszaértem, szeptember végén neki kellett állni a, az októberi százas BBT-nek. És hát ettől vannak ilyen extrém dolgok, hogy a, a Prága Pro az például előbb lett kész, mint a, pedig ott később voltam, mint a Mr. Olimpíadenek technikai okai vannak, még pedig nagyon egyszerű szükségem volt a Prága Pro egyes jelenleteire a százas as BVTV hez ezért ha már belenyújtam, akkor megcsináltam gyorsan ilyen egyszerű. De például a Prága Pro fotókat nem sikerült még feldolgozni, Közben csináltam egy csomó egyéb fotót. Toldi Iancsiról, Toldi Zsuzsiról, mit ezeket mind nem sikerült még feldolgozni. Mindez a probléma azért van így, mert ugye mit mondtam, hogy annyi dologba kell belefognom, hogy elsikannak, és konkrétan vannak olyan versenyek vagy rendezvények, ami, amit én kurva nagy elámmal meg akartam csinálni. Mondjuk például 2008-as versenyek még vannak még mindig a merev nyersanyag szinten, ami parami nagy meló összerakni, és már nincs is értelme, meg ráadásul akkor ezek még sd vannak, még nem is a hd mint amit most használunk, de az a lényeg, hogy így, hogy az ember ezt fogja, hazahozza, és akkor egy év múlva lesz kész, ennek túl sok értelme nincs, és egyetlen egy kézenfekvő megoldást találtam erre, azonnal meg kell csinálni az anyagot, tehát nekem az a tervem jövőre, hogyha kimegyek mondjuk egy Prága Próra, remélem, hogy jövőre is kiútok, akkor ott, amit leforgatok, meg amit képet csinálok, azt azonnal megcsinálom. Ez kétféle módon működhet. Az egyik, hogy verseny után az embert nem fekszik le, hanem neki vágni. Ezt egyébként csináltam konkrétan Fibón annak idején, csak szar volt a gépen Hozzá Egyrészt másrészt annyira szar volt az internet kapcsolat, hogy nagyon nehezen tudtuk fejlődni. De ott is túlspiráztam, mert úgy mondtam, hogy a Fibóból csinálok egy gyors beszámolót, meg később egy rendes beszámolót. De aztán rá kell jönnöm, hogy a fasznak akarok én mindenből, minden ilyen szarból mozifilmet csinálni, minek ki a szart érdekel. Hát nézzük meg az idézés konkurencia, de nemzetközi szinten mi csinál. Fognak, főbasznak valamilyen piti videókat, YouTube-ra vagy valami kész. Hát láttam Frankon olyat, hogy kim voltunk vaba a VB-n és ilyen webkamera, webkamera szintű valami szarral, jó, hogy nem telefonnal vették fel az egészet, tehát, Miközben ugyanott ott vannak a három milliós kamerával a németek, mert annyi pénzük, mint a szemét. Tehát, ilyen már kontraszt van, mindegy, én úgy gondolom, hogy minőséget kell gyártani, nem szart, de én túlispiráztam ezeket a dolgokat nagyon. Egyébként semmi értem, tehát az lenne a koncepció, hogy azonnal össze kell vágni, ehhez viszont kell nyilván egy olyan gép, amivel meg is tudod csinálni. Most nekem egy KORI 3-as laptopom van, ami elméletileg elég erős lenne, csak gyakorlatilag egy szar, azt kell, hogy mondjam, tehát abban, az, abban a üzemmódban, hogy én használom, hogy multitaskingolok, meg van 74 ablak nyitva, ezt nem bírja. Az i3-as, fagyugat, minden baja van, ha meg még videót akarok várni bele, elméletileg lehet vele HD-t vágni, de gyakorlatilag ezzel dolgozni vicc kategória. És nem csak a processzor miatt, hanem azért egy normál kijelzője van, ez egy normál 15,6-os laptop, és normál ilyen 1280x960-as kijelzője van, ami egy ami egy fos. Tehát kicsi, túl kicsi a kép terület, amikor úgy kell videót kell válnod, és frémenként kell baszkódni, és belenagyítgatni meg minden, akkor ez, ez nagyon nem jó. Tehát ergo kitaláltam, hogy szükségem van egy Full HD laptopra, ami megfelelő teljesítménnyel rendelkezik, és gyűjtögettem rá a lóvét, hogy megvegyem, és az volt a terv, hogy ha már úgyis itt a támadás, akkor vegyük igénybe ezt a gépet, vagy vegyek meg egy ilyen gépet, mert... Most nekem van egy vágógépem, meg van egy gépem. Az gépem is elég erős ahhoz, hogy vágjak vele, de nem elég stabil hozzá, hogy egy ilyen ott rábízzak erre a dologra. És a laptopnak az a lényege, hogy amikor tele van a faszom mindennel, és mindenki baszogat, mert egyébként úgy megy, hogy én mindig eltervezem, hogy jó, mondjuk egy ilyen munka van, akkor abban a hónapban mindenki hagyjon békén a szaréval, hát ezt felejtsd el hogy ez így működik, gyakorlatilag a héten már szerintem az telefon kikapcsolás lesz, mert nem mindenki minden szarról megtalál. És így nem foglalkoznak vele, hogy te nem érsz át, tehát ez senkit nem érdekel. Na mindegy, a lényeg az, hogy összegyűjtöttem a lóvétra, és beballaktam egy boltba, ahol kinyerztem egy típust, ennek jó nagy 18,4-es, azt hiszem 18,4-szoros kijelzője volt, az nekem számít, hogy minél nagyobb legyen a terület. Uh, és bementem a boltba és közben a Kati Bélának is kellett egy laptop és akkor mondtam neki, hogy hát én úgyis meg laptopot venni, akkor veszek neki is egyet és akkor úgy alakult, hogy neki egy olcsó laptop kellett csak netezni volt erre egy észertípus, típus nem is Acer volt üye vagyok, Dell nem, Lenovo volt, Lenovo keverem ezeket, volt erre egy Lenovo típus olcsón, 85 ezer meg én kinéztem egy észert, ami kettő, nem észert, egy azuszt, ami kettő, ötöm volt ez ott a 18 szolos, beballaktam a bótba, mondtam, hogy kettő laptopot kérek, mondtam, a Bélájét azt vögtön elő is vették, mondtam az enyémet, és mondták, hogy jó, ja, hát az már nincsen. Na már ez, itt már állt a helyzet, mert ugye már egy laptopot már kértem, és mondom, jó fejleszek, nem adom nekik vissza azt is, hogy akkor jó, hagyjuk a picsába az egészet, nem mentem el a, egy másik nem túl messze levő boltban venni egy 17 szolós észert mondjuk, 250, ami tökéletesen megfelelő lett volna. Ha nem elmondtam a specifikációkat, hogy akkor ugyanolyat akarok, mint az, de ha nincs 18 kijelző, akkor jó a 17-es is. Tehát kori 7-es Q -jelű processzor, ez kurva fontos. Hát ezekkel vigyázni kell, hogyha gépet veszel, hogy miért veszel, mert jól hangzik, hogy kori 7 processzor van benne, csak az a baj, hogy van olyan kori processzor, ami ugyanolyan lassú, mint az i3-as, úgyhogy nem tudom, mi szerint számozzák ezt, de az a lényeg, hogy a Q az valóban négy magos. meg is próbáltam magyarázni tudományosan a csából, hogy ha nem kell nekem kori 7 mert az csak két magos ám, de mondtam neki, hogy majd én tudom, ott az a Q betű arra kell figyelni, és egyébként nagyon egyszerű, ha ilyen gondod van, és nem tudod eldönteni ha hardware-t akarsz menni, akkor cpobenchmark.net oda kell kimenni, vagy felmenni, és akkor vannak ilyen pontszámok, ami alapján rangsorolják sebességre ezekben vannak tesztelni. Na az a lényeg, hogy elmondtam, hogy kori 7-es, processzor, full HD kijelző, és 17-es, ez a lényeg nekem. Mondtak mindenféle típust, de mintha, kicsit, mint a fogyatékosokkal beszéltem volna, kezdtünk abba az irányba menni, mert ahogy mondták a specifikációt, mondtam, hogy nem jó, nem érted, hogy i5-ös nem jó. Tehát ezt próbálkoztak mindenféle szalat rámsózni, de ilyen dolgok már kibuktak, hogy kori 5-ös, meg kori 7-es újjelű, meg ilyenek, mondtam, hogy nem jó, csak a kú jó. És volt egy típus, egy Lenovo, ami úgy tűnt, hogy jó. Ki is nyomtatta a csávó specifikációt a kezembe adta, vagy egy árajánatot, nem tűnt föl semmi rajta és mondom, nekem ez gyanús inkább maradjunk abba, hogy hazamegyek megnézem a honlapon, mert nekem nem létezik, hogy ez nem tűnt fel ez a típus mert átnéztem marára a honlapjukat, tehát úgy választottam ki nyilván és bementem személyesen megvenni, egyébként ami jutólag elég nagy hiba volt mert meg kellett volna rendelni simán ingyen kiszállítással, aztán nem a szarva mindjárt el is mondom, hogy miért. De mondja a srác, hogy hát, miért nem viszem el? Itt van, megmutatta, elővette, mondta, hogy ezért mondom, hát jó, hát most kívülről mit nézek rajta? Bekapcsolni nem lehetett, mert arra nincs opció, meg nincsen teszt példány, ami mit tudom rajta, van az oprendszer, meg ilyenek. Semmit, igazából nagyon nem tudt megnézni, de hát mondom, jó, vigyük, ne szarakodjunk. Még az asszony is mondta, hogy azért milyen jó, hogy értenek hozzá a srácok, mert azért ajánlottak ott mindenféle dolgokat, meg okoskodtak. Hát mondom, ja, milyen jó. Hazaértem, nem vagyok nyugodni a dolog, Rögtön fölmentem és megnéztem a honlapjukon Későztem ezt a cipust És ott kiderült, hogy ez nem full HD, hanem HD plusz Ami azt jelenti, hogy nem 1920 1080 Hanem 1600x900 Ami nekem kúrvár, hanem mindegy Különösen 230.000 forintért Ez olcsó volt, mint az előirányzott Keret, egyébként Mert 280-ig mentem volna el De, úgyhogy ez még olcsó is volt 230-ért, de hát olcsó volt Csak nem volt jó Hisztam, Hívtam őket azonnal és mondtam, hogy gáz van, mert ez nem, ez nem jó nekem, ez csak HD+. A dobozra is szemérmesen annyi van írva, hogy HD. Aztán te most találgast ki, hogy az a HD, az nem igazi HD, az csak kicsit HD, de nem eléggé HD. Ez így van megoldva. Mondta a srác, hogy jó, vigyem be, Ö, visszacserélik, de nem tudtam rögtön bevinni, mert közben én a számlát leadtam a cégnél és elvitték Szegedről, úgyhogy másnap reggel hozta vissza a futár, másnap reggel bebalaktam, és de én már mondtam a telefonban, hogy nem tudjátok kicserélni, mert nincsen olyan típus, ami nekem megfelelő. És akkor mondogatott dolgokat, mondott nekem olyan kori hetest, ami jó lett volna, de csak 15-ös kijelzője volt, meg volt egy másik apró hibája. Egy ilyen kis uh, icinke-picinke rossz az, hogy 100 000 forint a drágább volt. És úgy gondolt a faszkalap hogy nem mentem el a szomszédból megvenni olyat, ami nekem kell, ők adtak egy rosszat, de majd náluk nem egy százer forint a drágábbra, tehát ez teljesen logikus. Na mindegy, az a lényeg, hogy visszamentem és azt mondták, hogy nem, nem lehet vissza, nem adják vissza a pénzemet, azt nem lehet, és az üzletvezetővel nem lehet beszélni, Mert éppen tárgyal, természetesen mondom, semmi gond, itt a telefonszámom, hívjon fel az üzletvezető, mondanom se kell, hogy nem hívott, akkor fölhívtam őket telefonon még egyszer, akkor megint azt mondták, hogy nem lehet csinálni, akkor fölhívtam, a, ez a Computer Imperium nevű cég, és Esztergomban van a központjuk, fölhívtam őket, akkor ők azt mondták, hogy a Pestibolt dolgaérők nem tudnak felelősséget válni egyáltalán, meg nem tudják, hogy ott mi van, mondom, semmi gond, de tudom, hogy a cég tulajdonos az itt van Esztergomban, de nem lehet vele beszélni egyáltalán mondom akkor, de írjak e-mailt, mert ő kötelesek válaszolni az e-mailre, akkor írtam egy e-mailt, közben megtudtam, hogy ki a cégvezető, a cégnek az ügyvezetője, annak elforvaroltam ezt az e-mailt, és leírtam benne, hogy mi volt a sztori, amire kaptam pár nap múlva választ, nagyjából gondosan ügyelve arra, hogy a három nap lejárjon, ami egyébként egy városi legenda, a három napos szavatosságén én úgy tudom, tehát nincsen olyan, hogy a boltban megveszel valamit, és három napon belül visszaviheted, ha nem tetszik, vagy akármi bajod van, hanem olyan van, hogy három napon belül kötelesek cserélni, utána meg már csak javítani. Ilyen létezik. De az, hogy, mert ez keverik az emberek, és ez a fontos információ nektek, keverik az emberek a vásárlástól való elállási joggal, ami internetes vásárlásra vonatkozik. Tehát mivel interneten ha veszel valamit, azt nem tudod megtapintani, nem tudod, hogy milyen, nem tudod kipróbálni, nem mintha a Computer Imperiumnál én ki tudtam volna ezt, de mindegy. Ezért jogod van 8 napig a terméket visszaküldeni. És szó nélkül kénytelenek ezt csenélni. Ez nem azt jelenti, hogy a félig protein proteint a el a shopbuilderbe. Nyilvánvalóan. De ha mondjuk de ha mondjuk kiderül, hogy magyaró allergiád van és magyaró ízűt rendelti véletlenül, akkor ezt a a a shopbuilderbe és vissza fogják adni az árát, hogy kicserélik. És Elkezdtem utánni a fogyasztóvédelmi dolgoknak, írtam a fogyasztóvédelem nem fogyasztóvédelmi hivatal, hogy mi a neve annak a fórumára, közben kerestem a fogyasztóvédelmi egyesületet is, ami egy másik cég, de gyakorlatilag elérhetetlenek, nem veszik fel a telefont, nem válaszolnak semmire, elmentem az irodájukba személyesen, ami nem is létezik. Tehát valószínűleg már jó régen megszűnt, a honlapjukon levő telefonszámok elérhetetlenek, és a honlapjukon levő címen nincs semmi. A nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivataltól Azt a választ kaptam, hogy Ez az ő álláspontjuk szerint Hibás teljesítény, teljesítésnek minősül Az én álláspontom szerint is Egyébként, mert ugye nem azt kaptam, amit kértem Tehát bemész az autószalomba Szeretnél vásárolni egy Opel astra Egy négyest És utána hazamész És azt mondják, hogy hát nincsen ez az egy négyes Opel Astra kékbe De van itt egy másik kék Vagy van itt egy zöld és te a zöldet hazaviszed, és kiderül, hogy egy-kettest. Tehát körülbelül itt ez a, ez a helyzet. És öm, ilyenkor téged, mint vásáltat, megtévesztettek. Nem azt adták, amit kértél. Ö, úgyhogy jogom van visszakövetelni a termék árát. És természetesen ezt beleírtam a levelembe. Ö, leszartak nagy Tehát a kompjúter imperiumot nem hagyja meg ez a dolog. Ö, egyetlen egy problémám van, hogy nekem nincs időm most ezeket a férgeket szopatni. Mert... Mert a támadást kell csinálnom. Tehát most nincs időm, hogy baszakodjak, ezzel meg ügyvédhez lássák meg ilyenek, mert az a célom, hogy megszopassam őket. Annyit tudtam csinálni, hogy írtam a tékozó homárnak egy posztot, azt kirakatta mindegy címlapra, meg aztán írtam egy következő posztot a tavalyi telefonügyemről, ha már így bejöttem, és akkor abba is beírtam az elejébe ezeket a férgeket, csak hogy érezzék a törődést. Mire annyit reagáltak, nekem semmit, csak annyit reagáltak, hogy a cikkbe belinkelt. Eleti típus, amit vettem volna, az az azt az gyorsan levették, mintha az nem is létezett volna. Csak hát ugye ez webkesben megvan, ezért kikerestem és beküldtem újra, és akkor most találom van a kép. De a legjobb az egészben, hogy amikor kibaszottul stresszes vagyok, mert egy filmet kell csinálnom egy mozive mutatóhoz, akkor ilyen geci ke kell foglalkoznom, ilyen De jó... Legszívesebben benennék és belebasznám a fejüket a falba egyértelmű, de hát nyilván tudjátok, hogy nem tehetem meg, mert én fogok börtönben enni. Ez van nem is börtönbe, de mert büntetlen a vagyok szerencsére, de az, hogy itt bíróságra máskáják meg büntetőgyem legyen ilyen miatt, az újra nem hiányzik. Na de hogy jön ez a tegnap eseményeihez? Közben cégen belül intéztük a laptopot, Ö, gyakorlatilag ez most a humi lett, Nekem pedig a Shop Builder hardverese fog hozni egy másikat, csak az még nem érkezett meg. Na most ugye minek kellett nekem laptop? Nekem azért kellett laptop, hogy amikor egy anyag kész van, akkor azonnal vissza tudjam nézni. És ez nem csak arra vonatkozik a külföldre utazok, hanem a jövőben úgy fogok forgatni mindent, hogy az elbaszásokat kerüljök, különösen filmet, hogy azonnal visszanézem a jeleneteket és ha nem jó, akkor ott a helyszínen már látjuk, hogy szar, és újra veszük, és meg van oldva. Na, én úgy indultam el, hogy a kátler zárására érjek le, 9 órára. Ez volt a lényeg, hogy ne legyen senki a teremben, és fel tudjuk nyugodtan menni, amit akarunk. Na most uh, sikerült elbasznom uh, mind a szöveget a hangminőség tekintetében, pedig elvileg kurva jó hangunk van már, de hát így jött ki, és sikerült elbasznom a felvételeket is, mert nem tudtam visszanézni. És az a baj, hogy amikor a fényviszonyok szélsőségesek, akkor, akkor tényleg vissza kéne nézni, mert hiába van gyakorlatilag Fullhádi kijezője a kamerának, de a kamera kijelzője az kicsi. Most vehetnék egy kontrollkamerát, csak hova akasztom a fülemre, vagy nem tudom, mit csinálok vele, vagy ilyet egy kontrollmonitort vehetnék, csak nem biztos, hogy a kontrollmonitor olyan hűden, nagyon jobb minőség, és mindent látszott, mert azért nagyon megtévesztő ám, nagyon meg lehet ezt szívni, hogy a fókusz nem jól látod a kijelzőn, meg ilyenek, és akkor azért mennek a kukába, felvítenek, mondjuk homályos az ember feje, amikor beszél. De ezzel kurvára lehet szívni. Na de a régi, illetve a mostani laptopom az tegnap találta ki pont, hogy basznál meg a kurva anyját, hogy nem érintkezik valami kontakthiba van a töltőjével, és ezért amikor lemerül, ugye lemerül nem tölti magát, nincsen távfeszültségen, na és pont le kellett neki merülni persze tegnap este, így el egy órakor pontosabban, vagy nem, nem tudom már mikor, éjfélkor, vagy egykor, nem tudom már mikor fejeztük be, de akkor amikor ellenőriznem kellett volna, a felvételeket, és 10 percet baszkódtam bele, kibekapcsolgattam a kurva anyját, mert mindig kikapcsolt, és meguntam, és eljöttem haza, és konkrétan aludnom kért az autópályán, mert nem tudtam végigvezetni. Reggel öt körül értem haza, ha jól emlékszem, de akkor már neki is álltam aludni, hanem mentem be az irodámba, és neki álltam tovább vágni a dolgokat, meg megnéztem a felvételeket, amik természetesen szarok, mind a hangminőség is szar, mert ugye azt se tudtam megnézni, mind a, a képminőség is szar és most itt állok a támadás kettőnek az elbaszott életében, ír, akkor csak 5 percnyi összesen mindennel együtt 5 percnyi anyagot mentem leforgatni még ami kell, ilyen főcímhez meg ilyen dolgok de ezt is sikerült elbaszni, és hat naponban a támadás mozibemutatóig, és itt állok reggel úgyhogy nem aludtam, mert nem volt értelme majd lefeküdjek és azon gondolkozom, hogy hogy a kurva anyámba fogom ezt megoldani. Mindezt azért, mert a faszapó a Computer Imperiumnál nem olyan gépet adott, amit kértem. És tényleg, de fognám magam, és bebasznék a fejébe egy párat, hogy gondolkozzon egy kicsit, de januárban, amikor majd megnyugszom, meg túl vagyunk a bemutatón, akkor meg utána nézek, hogy hivatalosan, hogy tudom ezeket a teteveket szopatni tovább. De ha ez nem velem történne... Pontosabban, ha nem történének ilyen dolgok velem, akkor ugye nagyon csodálkoznánk. Mert ugye a százasnál is emli, szoktam emlegetni, hogy ott minden megtörtént, hogy ne sikerüljön, hát itt most ugyanez van. Azzal a különbséggel, hogy most háromszor akkor a moziterembe tudok beégni. És ilyenkor azért az ember, hogy modellpicsák nézszerőknek, hogy jaj, nehéz a diéta. Meg ilyen szintű problémái vannak az embereknek. Szóval most... Január 1 -e van, 2014-es év, túl vagyunk a szilveszteren, túl vagyunk a mozidő Olyan szinten vagyok fáradt, hogy ilyen, mintha külön életet érne az orrom, és néha így magától mozog. Ez szerintem valami idegi fáradtság alapon levő történet, de egy kicsit ijesztő. Nem érzem el nagyon happynek. magam. Ma már a mai napon azt terveztem, hogy, hogy edzeni fogok, de és reggel fel is keltem, de aztán utána, némi kajálás után bealudtam, és végigaludtam ezt az egész napot, ami nagyon rám fért, mert a bejátszásban levő napon, amikor ö, hazaértem, akkor például már nem feküdtem le aludni, tehát ott valamennyi annyi alvás volt, amennyit az autópályán aludtam, kimaradt egy nap, aztán a támadás bemutatója előtti napon is ötkor feküdtem le, ha jól emlékszem, és reggel keltem fel folytatni, Úgyhogy elég húzós napén voltak mostában, meg is mert nagyon kimerül, mert ez egy stressz helyzet, ez egy durva stressz helyzet, hiszen van egy határidő, és itt nem arról van szó, hogy azon a határidőn azon mondjuk egy olyan múlik, hogy jaj, nem, legyek, nem leszek kész, és akkor enyebenye, vagy nem leszek kész, és van egy ügyfél, aki emiatt rinyálni fog, vagy nem leszek kész, és saját magam előtt gáz, hanem itt konkrétan arról volt szó, hogy az egész ország előtt gáz, ha nem leszek kész, hiszen be volt hirdetve egy mozi mutató ott adva rá mondjuk 401, most mondtam valamit, a 450 fős moziteremről beszélünk, ahol ugye voltak személyek, meg voltak fizetős személyek, tehát pullon volt, úgyhogy ezt nekem muszáj volt megcsinálni mindenképpen, is. hát ez azért egy kicsit megerőltető. Nem mondom, hogy közben annyira paráztam, mert azt mondtam magamnak, hogy nem szeretnék ideg kapni, úgyhogy lazán nem fog idegeskedni. Azt nem tudom, hogy elmondtam-e abban a nézben, hogy magyarul kiírta a vágó szoftver azt, hogy katasztrofális hiba. De lehet, hogy elmondtam, hogyha nem mondom még egyszer, és akkor például próbáltam nem halára idegesíteni magamat ezen. De a legjobban, amiket utálok, dolgok, azok a, azok a technikai szívások. ettől teljesen kivagyok, hogy ott tartunk még 2013-ban, hogy szívni kell, technikai dolgokkal, hogy a rohadt irodámban a kurva wifi nem tud normálisan működni, és államánk lekapcsol. Halálba idegesítem magam, már vettem másik routert, nem volt jó. Vettem harmadik routert, nem volt jó. USB-s wifi-vel kezdtem, nem volt jó. Most megint tudom, mi a kurva nyámat kéne csinálnom. Most majd megpróbálom a wifi erősítőt, szerintem az se lesz jó. A múltkor a hangpali nak közben hívnak telefonon, hát mikor, hanem most. De lehet, hogy csak SMS. E, igen, SMS. Szóval a hangpali a múltkor hozott nekem egy usb s WiFi, fi ami szerinte jó, és az tuti jó lesz, és én biztos voltam benne, hogy nem lesz jó, és nem lett jó természetesen, de hogy ezt föl tudjam rakni, ahhoz le kellett az én WiFi kártyámat, ami benne van a PC-mben, és természetesen nincsen meg a kurva telepítőlemeze, és le tudom internetről szedni a telepítő fájlokat, de... Ahhoz szét kell szednem a kurva gépet, kivenni belőle a kibaszott kártyát, és megnézni, hogy milyen típus ez pontosan. Imádok ezzel foglalkozni, gondolhatjátok. Na mindegy, most pihenő lesz, mindenképpen lesz némi pihenő, de ezt persze ezt úgy kell érteni, hogy, hogy azért fogok elmaradókat dolgokat csinálni. Van egy kép, amit föl kell raknom, a sárga kapszula el van. Maradva, is a sárga kapszulát egyébként elképzelhető, hogy nem a hangsúlytéjába fogom befejezni, hanem már itt nálam. Ha ez a hangminőség jó lesz, vagy maszterelhető jóra, akkor valószínűleg itt fogom nálam megcsinálni. És még ehhez persze sarkoznom kell a beállításokkal, hogy ne legyen buta érhang meg ilyesmi. Még ne haladszom bele, amikor mozorgok a, a fotelba, ezek a hangok, tudod, ez marha kellemetlen. De mindegy, végülházából valószínűleg ez is olyan dolog, hogy mindenki más lesz leszarná, csak én nem mi milyen volt a bemutató? Hát igazából kurva jó volt, szóval ez nem kérdés. Én nagyon, nagyon féltem attól, hogy nem áll össze a dolog, mert szokás szerint ezt a filmet nem volt elég idő megnézni. És hát úgy nézett ki a gyakorlat, hogy ezt olyan lehet, hogy elmondtam a MW Rádióban, nem, mindegy, nem, nem emlékszem, hogy kinek mit mondtam el, meg hol az a mai, Tehát úgy nézett ki, a gyakorlat, hogy ezt, ezt tényleg tök csináltam, ezt a filmet. Páron segítettek, külsősök, akiknek nagyon, nagyon köszönöm ezúton is. Például a Tapodi Norbi, aki a zenét csinálta, a D. Vallas Irországban, aki csinálta a gitárzenét. Aztán van egy másik srác, az András, aki csinálta a feliratokat, úgyhogy meg van még valaki, aki segített, de őt külön kérte, hogy őt ne nevezzük meg abszolút-e. Úgyhogy, tehát gyakorlatilag önzetlenül segítettek ebben a dologban, mert azt akarták, hogy tegyünk le valami jót, és igazából bennük volt az, ami, ami bennem is bennem volt végig, amit ilyen nagyon fenkölten tudok csak megfogalmazni, de, de nem tudom máshogy kifejezni magam ezzel kapcsolatban, ezt pedig úgy lehetne legjobban elmondani két szóban, hogy az alkotás öröme. Tehát amikor csinálsz egy ilyen dolgot, van hozzá egy zene, és, és tudod, hogy pász meg, ez valami kurva jó lesz. Már oké, okay, persze most nem nagy képviségből értem, csak úgy értem, hogy valami kurva jót próbálsz megcsinálni, valami kurva jót próbálsz átadni. Valami ölt akarsz letenni az embereknek, ami átad egy üzenetet. Mert ez a támadásnak sokféle üzenete van. Egyrészt üzenet a hozzáállásról, az akaraterőről, de másrészt az üzenet egy köszönet is. Kati Bélának, mert ez az egész film egy köszönet a Kati Bélának, ez nem csak a Kati Béla sztárolása, nem csak a Kati Bélának egy ilyen egy kicsit egy marketing az ő személyiségének, hogy ezzel abszolút a célom volt az, hogy a Kati Bélára ne úgy gondoljanak már ezután a film után, hogy muszáj meg nem vagyok buzi, meg ilyesmi, hanem lássák, hogy honnan indult, lássák, hogy hova fejlődött, és lássák, hogy most egy üzletember a gyökerektől soha nem fog elszakadni, soha nem lesz egy ilyen öltönyös, finomkodó buzi. Csak azt akartam, hogy látni lehessen a fejlődés, és látni lehessen, hogy ő most hova tart, hogy mire használta a sportot. De legfőképpen ez a film egy köszönet is a Bélának, mert a Kati Béla nélkül szerintem ma nem lenne a testépítő sport már sehol. Mert az ő személyisége, az amit ő beletett a sportba, amennyi embernek segített, az a húzóerő. Mondjatok ma egy top személyiséget a testépítésben rajta kívül. Van egy-két top személyiség, mint a Tódani, de ki az, aki az egészet így a vállán, mint egy ilyen izé, mitikus figura, ki az, aki ezt így a vállán, vállán viszi. Most egyébként a parasztok tüzijátékoznak. Még szilveszter utáni estén, este nyolckor még nekik tüzijátékozni kell. Pofám lesz akkor egyébként. És mivel ez behalatszott a tűzijátékozás, ebből látszik, hogy nem jók a beállítások még, lejjebb kell sokkal vennem a, a hangszintet, hogy csak az én hangom legyen, mert különben benne lesznek az agyok, is, az nekünk nagyon nem jó, de ez most egy audioblognak azért el fog menni falura, főleg, hogy most viszonylag csendben körülöttem. Szóval a, én úgy gondolom, hogy Bélának meg kell köszönni azt, amit, amit tett a sport meg mindenkiért, és ez egy, ez, egy jó, ez egy jó dolog, mert ez... Nem tudom neki milyen érzés lett, hogy csinálnak róla egy filmet, nyilvánvalóan jó, máshol viszont mondta nekem, hogy annyira zavarban van, hogy saját magát kell néznie, hogy senki nem szereti magát nézni, legalábbis a normális esetben nem. Én nem nagyon szeretem a bbt t nézni, ha én szerepelek, például. Van olyan dolog, amit nem is láttam abszolút, ez ember nem szereti magát nézni, de itt a b nem az a lényeg, hogy magát nézze, és akkor önémáldad, hogy milyen szép vagyok, meg jó vagyok, hanem az a lényeg, hogy milyen üzenetet mond el másoknak mert az egészben a BBTV, illetve nem a BBTV, hanem a támadás, ez egy, támadás kettő, ez egy több szempontból is informatív és hasznos dolog. Igazából, ha belegondolsz, minden van benne. Ha megláttad, akkor tudod is, hogy minden van benne, mert van benne némi edzéstechnika, hogy azért okosodjunk. Van benne szilárd üzenet, minden egyes jelentben van egy szilárd üzenet. Van olyan dolog, ami, ami az embernek megváltoztathatja akár gondolkodását, vagy ha egy löketet egy irányba. A motiváció szót azt nem mondanám ki, mert rühellem már az összes motivációs szart. Ugye a világ az manapság már motivációs ganéból áll. Én ezt nem szeretném ezt a filmet úgy emlegetni, hogy ez bárki bármit, bárkit bármire motiváljon, vagy motivál. Én inkább úgy gondolom, hogy megtanít egyfajta hozzáállásra, meg gondolkodásmódra, Úgyhogy igazából erről szól a támadás, de az a lényeg, hogy ugye én is látni akartam a moziban, és nagyon féltem, hogy nem fog összeállni, hogy a jelenetek azok nem lesznek egymással kapcsolatban, hanem csak azt fogod látni, hogy van ez a jelenet, van az a jelenet, és, a, és szét fog esni az egész, de szerencsére nem ez történt. Onnan tudtam, hogy nem ez történt, hogy egyrészt nagyon sokan röhögtek a moziban, a poénokon. Hát, kvázi mindenki röhögött a poénokon, csak sokszor volt ez a dolog. Tehát viccesebb lett, mint amire számítottam. Másrészt meg, meg, amikor már egy bizonyos jelenetnél tartottunk, akkor jöttem rá, hogy meg ennek mindjárt vége. És itt ülök, mondjuk 1 óra 40-1 óra 50 perce, és egyáltalán nem unatkozom, holott, én aztán már láttam ezt egy-kétszer. Tehát ez igazából egy jó tesz saját magamnak, de az ember az nem tudhatja, nem tudhatja, hogy bizonyos dolgok hogy jönnek de nagyon-nagyon súlyoztam a dolgokat, hogy mit vágok ki, meg mit hagyok benne, meg mit lesz benne, meg mi lesz benne, hiszen volt olyan dolog, amit kivágtam volna én magam, de rájöttem, hogy ez én ismerem a Bélát, ez nekem nem úgy, de más viszont ezt soha nem látta ezeket a dolgokat. Edzés dolgok például, én tudom, hogy a Béla, hogy ez de ezt a filmet ezt énkor úgy kell tekinteni, hogy nem csak BBTV nézőknek szól, hanem ez egy vadidegennek Tehát minden filmnek úgy kell működnie, hogy egy olyan ember, aki életében nem láthat még súzót, megnézi, annak is informatív legyen. Ezért nem lehetett elhagyni belőle olyan dolgokat, amit esetleg ti már ezerszer láttatok, meg én is. Annak meg kellett maradnia, mert ez a Bélának a része. Ez a, ez a, ezek a bizonyos dolgok. És másfél órásra szerettem volna kihozni, de egyszerűen annyi anyag volt, hogy, és, és nem nagyon áldoztam be De egyébként igen. Hozzáteszem, ö, szerintem kettő Kettő vagy három komplet jelent hiányzik, de azokat úgy kell érteni, azért nem mondom azt, hogy kivágtam komplet jeleneteket, mert ezeket össze sem vágtam. Hanem már, amikor megvoltak ezek, akkor azt mondtam, hogy elég, és azon nem foglalkozom, saját magamat nem is szívatom, el se kezdtem megvágni, nem érdekelt, hogy mi van benne, vázi. Tudtam, hogy olyan nagyon komoly dolog nincsen benne, az biztos és nem akartam újabb tölteréket gyártani magamnak, amit be aztán rákatom a körmémet, hogy most mit vágjak ki. Ez mindig ez a legnagyobb szívás, amikor sok jó anyag van, akkor mindig az a legnagyobb szívás, hogy mit hagyjunk ki belőle, viszont ha meg kevés anyag van, akkor meg ott vagy, hogy nincs miből megcsinálni. Úgyhogy ez, ez egy ilyen paradox helyzet egy kicsit, hogy de mindig, mindig nyilván a több anyagot választjuk. Az szerintem egyértelmű. Többen is felhívtak egyébként a film után, hát elég sokan, vagy küldtek egy sms azt már kevésbé szeretem az SMS, de mindegy. És például úgy hallottam, hogy Tóldi Zsuzsi elsírta magát a filmen, ezt nekem nem ő mondta, hanem a Béla, ez remélem, hogy így volt, és nem félrejött, már nem az, hogy örülök neki, hogy Tóldi Zsuzsi sírt, de állt, meghatolott egy kicsit a dolgon, mégpedig azért, mert azt mondta, hogy, hogy ő tudja, hogy mennyit köszönhet a Bélának, és hogy nélküle nem lenne profi, és ezért adolott meg ezen a filmen, mert annyira átjött a Bélának a, a személyisége, meg az, hogy az a Bélának ez az akaraterő, meg fanatizmusa, ez, ez nem egy önző fanatizmus, hanem ez egy olyan fanatizmus, amit ráragaszt másokra is, és másokért is ugyanígy küzd, nem csak magáért. És ha ezt a zsuzsi, ez tényleg így volt, ez a dolog, akkor ebből is látszik, hogy a zsuzsinak mennyire sportolói mentalitása van, és hogy emberileg a zsuzsi mennyire rendben van. Úgyhogy ha ez így volt, és a zsuzsi is írt ezen a filmen, akkor én büszke vagyok a zsuzsira. Nem csak magamra, hogy olyan filmet tudtam csinálni, mi is írta magát a züzsi, hanem arra, hogy ő, ő ehhez így áll hozzá. Ezért rá vagyok büszke. Hát nyilván én is magamra is hogy ezt sikerült kihozni, hiszen a filmekben a legnagyobb, a legnagyobb okosság az, hogy érzelmileg próbálsz meghatni a nézőkre, az a nehéz benne, hogy ne csak egy szar csinálj, hanem egy érzelmileg hasra. Jó, ugye a Motivációs videó alárakok valami szart, az is hat érzelmének, csak ennél egy kicsit fejlettebb módon gondoltam, hogy érzelmének tudjuk az emberekre hatni. Az egész filmművészetnek ez a lényege, mert minden, minden érzelmeken múlik. Az ember sokkal jobban érzelmes lény, mint hogy gondoljuk, sokkal kevésbé logikusan gondolkozik. Ez a hisztis gyökereken is látszik egyrészt, másrészt, amikor elmész autót venni, akkor is érzelmi alapon fogsz dönteni, nem racionálisan, hanem azt fogod megvenni, ami tetszik, a tetszés pedig egy érzelem. Ilyen egyszerű az egész. Másik dolog, aminek nagyon örültem, hogy fölhívott Szabó Zsolti. Zsóti magyarul. Ugye ő volna a földesi jelenetben. És megmondom nektek Frankon, hogy a földes, ez az egész dolog, ez úgy indult volna földesen, hogy fölvettünk volna egy edzést, és úgy csináltunk volna, eljátszottuk volna a múltat. Ez volt a terv. Csak hogy a földesi termen, az közben megszűnt. És hát a Zsolti ő egy nem egyszerű szerkezet, és talán ezt nem is mondta, és oda mentünk földes és akkor mondta, hogy jó, ja, hát ez a terem már nincs meg. Na, mondom, ez marha jó lesz, mi a szar csináljunk. És akkor nem tudom, hogy akkor rögtön a helyszínen találtam aki -e vagy nem, de ugye oda egy ilyen akciójelenetet akartam inkább csinálni, hogy tényleg edzés van meg állatkodás. És igaz, hogy a Béla nem tudott volna már 300 kilóra de eljátszottuk volna valahogy. Most mondtam valamit. Tehát ugye ez volt ott a terv. De végül is egy ilyen szöveges dolog lett, ahol elég jó sztorikat és összetudtuk így is hozni, mert azért voltak ilyen archív felvételeim, nem volt ezzel gond, de ami, ami szintén döbbenet volt, hogy a... És, és nagyon örülök neki egy kicsit, hát nem kicsit nagyon, hogy ezt mondta a Zsolti, hogy ő ezt, ezt a filmet tártott szájjal nézte végig, szó szóval szerint ezt mondta nekem telefonba. És hát ennél nem sok nagyobb elismerés létezik. Annak kell, hogy ez nem egy hollywoodi produkció, hanem hát egy, egy normális filmen nézzétek meg, hány ember dolgozik, milyen stáv van mögötte. Hány ember van, aki ezt kitalálja egyáltalán? Meg rendező, meg storyboard, meg apám fosza, meg világosító. Olyan, egy ilyen szaros tévés hülye műsoron pont néztem valami, hogy láttam valaminek a végét a múltkor, most az RT klubon megy egy ilyen jogi esetek nevű hülyeség, megint arról szól, hogy össze-vissza köcsög emberek szívatják egymást, és akkor jogász mindig bele, egy jeletnél így belemagyaráz, hogy most akkor mi történik, és persze mindig valami happy end lesz, hogy valami ilyesmiről szól az egész, de az, amik, hogy nézzetek meg egy ilyen misort, hogy ezt milyen stább csinálja, 8 kibaszott operatőr van, vagy 10 csak operatőr. Én meg ott voltam egyedül ezzel az egésszel. De mindegy, nem panaszkodni akarok, hogy ez milyen nehéz, mert mennyi meló volt, csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem, nem egy hollywoodi produkcióra kell számítani. Azért tehát, nem, nyilván nem tudok olyan dolgokat csinálni, mint ha ez egy amerikai húde de profi film lenne, vagy akármilyen hú de profi film lenne komolyabb költségvetéssel, de meg kell, hogy mondjam, azért igyekszem. Igyekszem, és most így utólag, hogy vágtam a dolgokat, annyira anyáztam magamat, hogy hogy tudtam így elbaszni elneteket, mennyire volt a kameramozgás, meg ilyenek. Persze próbáltam javítani utólag, amit tudom, amit lehet, de például, ha most kezdeném el a támadást forgatni, a mostani eszemmel, akkor tök máshogy csinálnám, és sokkal jobb lenne. És igazából a következő filmben biztos benne, hogy sokkal jobb lenne, ha lenne következő film, mert lenne kiről csinálni egyáltalán egy ilyen dolgot, mert egyelőre ott tartunk, hogy nem nagyon van, ha csak ki nem találok valami sztorit, ami több szereplős, és bele nem vonok szereplőket. De hát ez, ez nem egy egyszerű történet azért, hogy ezt, mert ugye meg lehet csinálni valami sztorit, csak azt kérdéshez az érdekelne másokat. Volt egyébként fasz a Baki moziban, azt tudni kell, hogy a filmeket ma egy ilyen, ilyen jó nagy vetítőgépeken játszák, amik automaták minden film digitális formában van, már nincsen, nincsen filmszalag, celluloid, nincsen mozigépész, aki befűzi a celluloid szalagot, és úgy, Ambok egyáltalán nincsen mozigépész, ezek a gépek automatán mennek, valószínűleg egy gólnyomással elindítják a filmeket, de nincsen személyzet senki. Egy nagy közös gépterem van a multiplex moziban, és mi annak voltunk az egyik végébe, pont a bejárattal ellentétesen, és a teremből felmenni oda, az viszonylag messze van. Egyrészt másrészt én nem tudok bejutni, mert nem fogják nekem a kódot elárulni, tehát nekem mindig egy ember kell hívni, és hivatalosan mi nem tartozkodhatnánk egyébként a helyiségben, de ezt ők így oldották meg és kettő rendszer van, az egyik az a rendes mozi, mozigép cucc, a másik pedig egy másik projektor, egy ilyen nagy ipari méretű projektor, hozzá kapcsolva egy hangrendszerrel, hangprocesszorral, kurvanyával, mindenne és hát arra csatlakozunk mi rá. És sima hdmi -n. tehát gyakorlatilag viszem a laptopomat, rádugom a HDMI-n, és ugye a laptopomon ott van a 22 gigás, kb. 22 gigás nyelenság, a genpegbe. azt Ugye full izé teljes képernyőre kinyomjuk, projektor kivetíti, hangot a hangkimeneten kinyomjuk, kész. Csak hogy a kibaszott lejátó szoftver, ezt 8000 próbáltuk, azon nem volt hang. Ez még egy teszt, amiről beszélek, ez nem a mozi, hanem, vagy nem az éles mozi, hanem mi előtte napokkal odamentünk, mint egy százasnál is odamentünk és lepróbáltuk, tehát a látvány milyen a vásznon és nem volt hang, és rájöttünk, hogy kézzel kell átkapcsolni a szoftvert. Mert ha ADM-t bedugod, akkor levágja a normális hangkimenetet. Jó, a mozinál ezt már, ugye az éles mozinál ezt már tudtuk, lepróbáltuk a hangot, én egy órával előtte oda mentem körülbelül, lepróbáltuk, működött minden, és kettő fájl volt, az egyik fájl az csak egy ilyen, én csak úgy hívom, hogy reklám, de valami a reklám spot ebben nem volt, mert nem volt miről reklám spotot csinálni. Gondolom ezt mindenki kibírta, hogy csak egy logó megy, meg zene. És ennyi. Ez egy, ez egy videófájl, meg van egy másik videófájl a film. És amikor, ugye ezt elindítom, amikor az emberek még nincsenek bent, akkor erre a videófájlra az elsőre, ami csak egy logó meg a zene, arra engedjük be az embereket, utána lehúzzuk a képet, elindítom a másik videófájlt, visszaadjuk a képet. Ez így is történt. Csak hogy a kibaszott lejátszó, az levágta a hangkimenetet megint. Tehát amikor újraindítod, hiába állítottad be az előző, ez nem megint nincs a hangkimenet. út a film faszán hang nélkül. Amit azért nem vettem észre, mert közben a technikusrác az volt annyira balfasz, hogy bent a kontrollt, amit mi hallgatnánk, azt is letekerte, és nem hallottuk, hogy van-e hang kívül. Én meg nem mertem ott tekergetni a sötétbe, ráadásul, mert nem, nem akartam, hogy eltekerjem a hangot, ami már be volt állítva. És az a lényeg, hogy. Egyszer csak hívnak lentről, hogy nincs hang. Kúrva jó, kezdhettük előre a lejátszást. De közben engem annyi balfaszívogatott, miközben ugye nekem kertesz az egészet, és nagyon-nagyon fáradt voltam hozzáteszem. Annyi balfaszívogatott, hogy bazd meg, hogyan kell bejönni a moziba, meg kit kell keresni, meg jaj, hányra menjünk, tehát emberek felhívnak azzal, hogy hányra menjünk oda, bazd meg. 7 órakor van a kurva előadás. Nem voltál még moziba? Ezt kérdeztem mindenkitől. Nem voltál még moziban bazd meg. Ha 7 órakor kezdődik, mikor mész oda. 7 kezdődik, kész. Ennyi, 7től megy a film. Logikus bazd meg. Ennyi, 5 perc előtte bemész a filmre, vagy 10. Tök minden. Nem egy bonyolult dolog. De az embereknek ezek szerint ilyen különleges dolog volt, mert mi teljesen mozit akartunk. Bemész, elindul indul a film, megnézed, ha hazamész. Ennyi volt a program. Terv. És. Mindegy, annyian hívogattak a fasságok, hogy elfelejtettem bedugni a laptopot, és kurva jó volt, amikor a film közepén följött a is felirat, hogy cseréljek telepet. Nem voltam idegbeteg egy kicsit se, csak hogy én nem tudok fölrohanni ilyenkor a mozi terembe, mert nem tudok bejutni. Tehát még hívni kellett a srácot, és utána kellett fölfutni, és úgy kellett bedugni ezt a szart, mert ugye elfelejtettem, mert folyamatosan hívogattak a faszkalapok. Jó, hát ilyen, ilyen már nem fog történni többet, mert fel vagyunk erre a dologra már készülve, mert itt ugye az összes szar kijöhetett, ami, ami az, hogy a kori 7-es, kúprocesszoros, kibaszott gyors, cirka 3000 300 fontos laptopom, hogy tudta úgy lehessen a filmet, hogy egy-két helyen megakadt, az megint egy rejtély nekem, hogy ez hogy a picsába lehetséges, de ezek szerint lehetséges. És egyébként a gond az, hogy egy külső média lejátszott, az a rendszer nem fogad. Ők Blu-ray-ről tudnának lejátszani Blu-ray-remezről, ezt montos rátomélnem mostok blu ray, srác, blu -ray mondom, jó, hogy szólsz az a szerencsé, egy időben szóltál, hogy blu ray ezen hozzuk. De mindegy. Mert szerintem az ilyen kisebb filmeket, ilyen magyar filmeket meg ezeket lehet, hogy így csinálják, hogy blu-ray remezről játsszák le, vagy valami ilyesmi, el tudom, el tudom ezt képzelni. De mindegy, de hát ilyen, ilyen szívások voltak, de én úgy gondolom, hogy ezt nem valószínű, hogy bárki is zokon vette volna. És de, de nekem ez nagyon szar, mert nagyon amatőr hibának tűnik, de én azt hiszem szerencsére inkább a filmre figyeltek, az, az volt a lényeg, és hát utána annyira fáradt voltam, meg, hogy már előre -el -el megbeszéltem a Bélával, hogy, hogy azt szeretném a mozi után ővinni a szót, hogyha lesz valamilyen dedikálás dolog, de most nem terveztünk külön dedikálást, nem is volt az beigyelhetetve, és ugye azt mondtam neki, hogy azt szeretném, ha ő vinni a szót, mert nem leszek olyan állapotban, hogy emberek elé álljak egyáltalán, mert tényleg kikészítettem magam eléggé. És jó, hát volt még egy apróság, a Mészinek szülinapja volt. Kint is volt a film elején, egy boldog szülinapot Mészi. És a Bélát kértem meg, hogy intézze a tortát ehhez a dologhoz. És persze elfelejtették, de még aznap rátelefonáltam, és szereztek valamon tortát, de ügyesek voltak, mert jégkrémtortát tortát sikerült szedni szerezni és ugye 6 óra perc, akkor Kati Béla, ugye erről beszélek, hogy miért nem dugtam be a kibaszott laptopot, 6 óra perc, akkor Kati Béla, hogy hát jégkrémtortát tudnak csak szerezni és hát elolvad, hogy nem -e tudjuk átadni a, ízé, a mészinek előtt, de mondom nem tudjuk átadni, mert a film az elindul hétkor, tehát az felejtő, meg tök jó átadod a jégkrémtortát a mészinek és mit csinál az olvadó jégkrémtortával. Szóval ezek, ez Kati Béla szervezés volt persze, mondom se kell, és mindegy, berakták valami hűtőbe, de mi átadták volna a mészinek, ő meg már lelépett haza, mert neki sietni kellett, mert másnak verseny volt, úgyhogy ez kitűnően sikerült, de azért elmondtuk neki, hogy az az a tortája, csak hogy tudja. Ezen felül, meg ugye, amikor vége volt, akkor én visszarontam a mozi terembe, hogy leállítsam. Elmondok nektek egy trükköt, azért van ilyen hosszú vége a, a filmnek ilyen. archívbejátszásokkal, hogy nekem legyen időm fölmenni a mozi ezzel számoltam. Az elején is van egy ilyen ö, kifutás, hogy nekem legyen időm lejönni, bár az meg nem volt elég hosszú, hozzáteszem. Azt elméreteztem. Na, az a lényeg, hogy ö, ben voltunk a moziteremben, leállítottuk a vetítést, ugye, amikor már a feliratok kötek, akkor már fölnyomtam a villanyt, ez a célzás, hogy lehet menni. vége van a filmnek, ö, nyitva vannak az ajtók, és, és az emberek nem akartak felállni a székből, tapsoltak először is, ami kurvára jól esik. Tehát ez, Sokan kérdezik, hogy miért nem versenzek. két dolog miért nem versenzek: az egyik az, hogy nem érdekel, a másik az, hogy én olyan dolgot szeretnék adni, ami Ért, én pont úgy gondolkozom, mint a Béla, hogy, hogy szeretnék az embereknek dolgot adni, vagy valamit adni, nem dolgot adni, valamit adni, és ha valamit adni, az nem az, hogy én jól nézek ki, az ahhoz kevés kurvára. De az, hogy csinálok a Kati Béláról filmet, és nem magammal foglalkozom, és buziskodok a Facebookon, hogy milyen jó nézek ki, és engem már múljatok, mert én imádó köcsög vagyok. Tehát az nem az embereknek valami adás, hanem az a valami adása az embereknek, akkor teszek valamit az emberekért, ha egy ilyen filmet leszek az asztalra, ez egy sokkal nagyobb dolog nekem. De magát ezt a filmet megcsinálni, ez egyáltalán nem kisebb dolog, mint felkészülni a versenyre. Voltam már versenyformában, tudom, milyen bedéltázni, semmivel nem könnyebb megcsinálni egy filmet idegrendszerileg minden. Csak itt az a különbség, hogy ott diétázol, és én nyuglődsz, itt meg azért nyuglődsz, mert ott vagy, kétségbe vagy eső, hogy rakod ezt az egészet össze, és mírkacsokiket kell tömled a fejedbe, meg zabálni mindenféle szart, hogy oda tudj figyelni, mert közben faszkalapok hívogatnak, ugat a kutya, sorolhatnám. Tehát nem, nem egyszerű kérdés ez annyira, hogy olyan könnyű legyen összehozni. De mindegy, én... Nem szeretem a csokit egyáltalán, mert csoki evő, de a táblás a csokit betöntem az arcomba, hogy ez a film ez így meg tudjon születni. De mondok egy sokkal egyszerűbb dolgot. Ha mondjuk testépítő versenyző lennék valaha is, és nem nyilván egy szar testépítő versenyző lehetnék, csak egy valahányadik, püdős nem kapnék ilyen tapsot, mint amilyet most kaptam a film után, amit nyilván nem csak én kaptam egyedül, hanem a Béla is de azért ezt nagyon sokan tudják, hogy ezt azt én meg kell csinálni, és én direkt hívtam olyan embereket, akik külsősök, nem érdekli őket a testépítés, többek között apósomat, hogy, hogy lássam, hogy. És ő egyébként nagyon nagyon ilyen dologban, és ő mondta, hogy próbált ezt úgy nézni, hogy onnan, hogy hogy ezt én csináltam, és, és az a lényeg, hogy ők is azt mondták, hogy az ez, ez ott le tudta őket köpni, és ez az egészben fontos, tehát ilyen sikert nem tudnék elérni, mint versenyző, meg nem tudnék ennyit tenni az emberekért mint az, hogy csinálok egy ilyen filmet, mint a támadás. Szóval nem terveztem, hogy egyáltalán megyek az emberek közé, mert nem éreztem magam erre alkalmasnak, nem voltam olyan állapotban. Lelkileg, meg el is voltam fáradva, meg hát fizikailag is nem vagyok jó állapotban. Most egész keményen, meg normálisan edzek, de abba kellett hagynom megint egy pár hétre. Meg ugye a kajálás az úgy ment, hogy csoki, és nem, amikor itt szarul érzed magad, akkor meg főleg nem szívesen mutatkozol, úgyhogy csak a végén mentem le. A, konkrétan azért mentem le egyáltalán oda a nézők közé, mert itt volt a Totalkart a sípos, és baszakodott telefonon, és akkor majd, jól mondom, lemegyek, beszélek vele, mert hát ugye önző érdekből meg kíváncsi voltam, hogy mit fog mondani. És és akkor lementem, akkor már nem voltak annyian, de hát marha nagy sor volt ott a Bélánál, hozzám is nagyon sokan oda jöttek, dedikáltunk, meg ilyen, ilyen dolgok, aztán utána, aztán utána elhúztunk kajálni, legalábbis ez volt a koncepció, de elég késő volt már meg hogy mondjam, mert 10 fejeződött be a mozi, én szerintem 11 előtt nem indultunk el, legalább egy órát még ott ment a dedikálóst, és hát rengetegen voltak a Béla olyan köteget írogatott alá, hogy helyképesztő, és uh, utána elmentünk kajánni, már majd leesett a fejem, és amikor hazaértem, nem tudom, ezt a jelenséget ismered-e, amikor hazaértem, és lefeküdtem aludni, akkor olyan érzés volt, hogy süllyedek bele az ágyba, de nem lassan, hanem gyorsan. Kicsit, mintha egy zuhannék befelé. És úgy aludtam el, hogy azt éreztem, hogy így dől hátra felé az ágy, Aztán egy másnap fölkeltem, nem is tudom, hogy mit csináltam a 30-án. Abszolút nem emlékszem rá, aztán jött a szélvesztő napja, akkor elmentünk a cégesen egyet, de semmilyen szélvesztőri kimozdulást nem terveztem, illetve terveztem előtte, hogy elmegyünk valahova vidéken rákfaszára, mert teljes nyugalomot akarok, de de aztán nem mentünk, mert nincsen szabad szállás sehol. Ezt is lehet, hogy elmondtam egyébként útközben, Reménykedek, hogy nem ismétlem magamat, de ezt hát nem tudok mit csinálni. És akkor ugye azt terveztem, hogy ott nyugalom lesz, de aztán rájöttem, hogy mivel úgy sincs, ebben a szegény országban, ahol mindenki éhezik, itt egy rohadt szabad nincs, mert mindenki már előre lefoglalt, hogy Szilveszterek utazik, Tehát döbbenet. Az az hely, ahol akartam menni, az se volt. De mondom, nem baj, hogy otthon maradok, mert igazából úgy se lesz itt semmi, mert mindenki elhúz a bicsába. Hát tévedtem, tévedtem, mert mint valami kibaszott háború lenne. Ugye, ahogy mondtam az előbb is, az elmbetegek még petárnáztak. Ez az egyik dolog, amit soha nem fogok megérteni. Tehát ezt valaki egyszer megmagyarázná nekem, hogy mi a kóra jó abban, hogy durrottatja a kibaszott petárnát, ebben mit élvez? Akkor le lennék, és nem halnék meg hülyén, de egyelőre úgy néz ki, hogy hülyén fogok meghalni, mert fel nem foghatom, hogy ebben mi a jó. Egyszerűen fel nem foghatom, hogy mi a jó abban. Na mindegy, hát nem mentünk el sehova, élveztük azt a kibaszott háborút, de hát így nyugalomban nem csináltunk semmit. Megmondom Frankon, nekem még a 102-es BBTV-t össze kellett rakni, mert onnan még hiányzott azért az, hogyha már nem csináltunk külön, külön ö, ilyen szilveszteri, külön számok, amit egyébként nem szoktunk. Tehát, hogyha valami különlegesség van, ez koncepcionális dolog, ha valami különlegesség van, mint mondjuk a 100-as BBTV, akkor nem azt csináljuk, hogy ú, ünneplünk, meg egy egymás faszát, hogy de jó, ketten, ó, mi van, hogy ezt miért jó megcsináltuk, és századik BBT van. Nem ezt csináljuk, nem semmilyen ünnepi hangulat nincsen. Semmi. Hanem azt csináljuk, az volt a koncepció a hogy csinálunk egy kúrva erős És ezzel ünneplünk kb., hogy csinálunk valami kurva komolyat, amit ugye bemutattunk moziba. De anélkül, hogy bármi izé lenne. És ott maximum két szót szólok a végén, és ez így is volt. Na most a szilveszteri dolog, az ugyanígy volt eddig se, nem volt, meg se említjük, hogy szilveszter. Én a bodybuilder főoldalára ráadásul ki írom, hogy boldog új évet leszarom. 5000-szer elmondták meneked neked mindenki, kaptál 5000 SMS-t, ha a facebook -a rajta vagy, akkor 1 millió par írt neked, hogy boldog új évet, tehát ez egy akkora a ez az egész hihetetlen. Spammeljük körbe egymást szarral. Nekem nagyon jó, hogy olyan barátaim vannak, hogy tudják ezt, és nem nagyon kapok SMS-eket, meg ilyesmit és tehát így hanyagolnak ezzel a dolgot, tudják, hogy leszorom az egészet Ez ugyanannak, mint a többi másrészt, amit gondolunk, azt gondoljuk de nem kezd a többieket hogy kibaszott 500 SMS-t kelljen nekem nem tudom mennyi telefon számon a telefonomban, mitél 600 nem szeretnék 600 SMS-t kitörölni mert izé új év van, na mindegy a dolog lényeg az, hogy most se akartunk semmi szilveszteri banzájt ugye tavaly az volt a szilveszter, hogy poénosra vettük, gyakorlatilag két teljesen nem sikerült anyagot vágtam össze úgy, viccből, mint hogyha azok egy időben történnének, holott volt ott is egy fél év különbség, az egyik télen volt a másik nyáron, vagy már nem is tudom, hogy volt, de azállam, hogy két szaranyagból vágtam úgy össze, ami annyim volt fölvél, rengeteg hiba volt benne, hogy ez most szilöveszteri ilyen bakiszerű adásnak jó lesz, és be is jött a dolog, mert mindenki rövött rajta, és hát idénne pedig ö, Kevésbé vicces volt a történet, mert nem voltak poénos részek, de idén az volt a terv, hogy a szilveszteri azért legyen már nem is szilveszteri hangulatú, hanem legyen valamiben különleges. az abban lett különleges, hogy ez megint egy erős adás lett, mert a Dudás nem, a szupervadi és NAC világbajnok történetet dolgozza fel. Tehát nem egy szokványos BBTV, most egy emberről szól csak, de arról elég masszívan, és akkor a végén beszélek itt valamit erről az egész szilveszteri dologról, meg ugye úgy gondoltam, hogy a százasban, ha nem tudtuk bemutatni, mert nem bele, be, hogy hogyan készül a BBTV, akkor mutassuk meg a 102-esben, egyébként most se fogtok semmit megtudni arról, hogy hogyan készül a BBTV, csak látszólag, tehát ez csak egy ilyen poén szintre megy ki az egész, és így ennyi lett a, a szilveszteri dolog szerintem ez így bőven elég. Mert megmondom Frankon, hogy erre a. Eleve a Százas után úgy gondoltam, egy kicsit pihenő is veszük, és nyomunk egy-két ilyen kicsit szokványosabb BBTV-t, de hát most az az ősz az azért brutális volt tényleg. Hát elkezdem a sárga abszoló úgyhogy csinálni, és az elég jól állok. Ö, ott is a legnagyobb gát az, hogy a hangstúdióba elmaszkálni, amit egyébként valószínűleg megúszok, mert itthon fogom befejezni a hangt utcommal. Aztán csináltunk egy, ugye nyáron elkezdődött a 99-es, meg a százasnak a forgatása. A 100 az nyilván marha meló volt. De én közben voltam Amerikában. Közben voltam a Prágapron, Közben volt egy szuperbadi, Közben a 101-est meg kellett csinálni. Közben ugye a 102-es meg kellett csinálni. Közben pedig be kellett csinálni a támadást a mozira. Úgyhogy ez a pár hónap, ami most eltelt, ez valami kurva kemény volt. Úgyhogy nagyon szeretnék januárban végre pihenni. Ezekkel a dolgokkal az a baj, hogyha magasra tesszük a lécet, akkor egy elvárást is tudunk ezzel gerjeszteni, de én azért remélem, hogy nem fogja elvárni mindenki, hogy minden hónapban támadás lesz meg százas BBTV, mert ezt nem tudjuk megoldani. Ez, hát legfőképpen nem tudom, hogy mi kéne. két dolog kéne, ez idő, meg pénz, de hát ez, ez nincsen, mert nekem is az életemet az apró cseprő fel tudják őrölni. Egy csomó szar miatt elmennek a napjaim, úgyhogy nem tudok kreatív dolgokat csinálni, és ez marhabosszandó egyébként. Szóval a fenték fényében ez a mostani audioblog se akar Szilveszter audioblog lenni. Én leszarom azt a szilveszter dolgot. Ez csak egy, egyre jó, hogy mérjük az időt, hogy mit el, mennyi időt el. Most egy új év van, de én nem látom okot, hogy ilyen nagyon ezen bármit is kéne ünnepelni. A, ha valami sikerül, mondjuk a sikert azt érdemes ünnepelni, de azt is ilyen normálisan nem magunkat szobkodva, mint ahogy most ugye manokunkat a támadás miatt kvázi örülni, de... De nem látom jelentőségét annak, hogy évvége van különösebben. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Sokan vannak úgy, mint ahogy én vagyok, hogy nem, nem menek-e évvégén bulizni, nincsen nagy szilveszteri buli, meg ilyenek. És ez, ez nekem nagyon sokáig érzés volt, hogy talán életemben, komolyan mondom, egyszer volt komolyabb szilveszteri buli, ami tényleg olyan nagyon faszolít, és azt mondom, hogy őben nagy buli, is valami ilyen szarol érzem magam, hogy mintha valamiből kimaradnék, vagy hogy hogy lehetek ilyen fasz, hogy én nem, nem csöppenek be ilyen bulikba. És szerintem sokan vagytok így, nagyon sokan vagyunk az én körömben is, akik, akikkel gyakorlatilag összejöhetnénk bulizni szilvesztere, csak azért nem csináljuk, mert nem működik. Mert nem működik. Mert ha összejöhetünk jönni, akkor az nem kell hétköznap. De az emberek, azok és erről egy régebbi audio blogban már beszéltem, abban a környezetben jók, amikben megismered őket, és amikbe velük jó vagy, és ha áthelyezed ezt az egészet egy másik környezetbe, akkor nem biztos, hogy ez a dolog működik, sőt, nagyon csúnyákat lehet csalódni. Egy munkahelyi haver az lehet, hogy alkalmas hogy összejárj vele munkahelyen kívül, de nagy esélye inkább nem. És ha megpróbálod, akkor csúfos kudarc lesz belőle. Jártam már így nem egyszer, akár az, hogy egyzőteremből vagy innen onnan összeszedjük embereket, és elmegyünk. Közösen valami programot szervezni, és kiderül, hogy ezek az emberek abban a körzetben nem olyanok, mint amilyennek kedveltet őket. Előjönnek a nyúgjaik, a szarjaik, és kulmára nem vagy erre kíváncsi. Ezzel nem szervezek motoros túrákat, semegényeket, mert lehet, hogy valaki jó fejnek tűnik, eljön motoros túrára, aztán kiderül egy seggfej, aki nem várja meg a másikat, akinek állandóan pisinni kell, szarni kell, vagy ez a nyüggje, vagy meg kellene cigizni, vagy akármi. Tehát ez, erre, erre nem vagyok kíváncsi, ezért vagyok én ilyen kicsit magányos, varkas szinten ezekkel a dolgokkal, és ezért nem szervezek szilveszteri bulit sem, mert van jó pár haverom, de én azt hiszem, hogy ezt, hogy most leüljünk, tehát hogyan most szilveszteri buli olyan a zene, terembe csináljuk bulit szóljon az zene, de ott mond, hogy nem iszom alkoholt, vagy elmenjek valakikhez bulizni, de drogoznak, meg isznak. Tehát már eleve én szarul érzem magam, mert nekem nincsen. Megmondom őszintén ezt egy perec. a szilveszteri buliba az a lényeg, hogy megkursz valakit, általában, de engem ez nem érdekel, mert én már régóta az asszonyjal együtt vagyok, én nem fog az meg, hogy mások, hogy érzik, magukat beszívva, meg bebaszva, az engem marha nem érdekel. És mi az asszonyra a ketten elmennénk bulizni részekfaszok között, akkor kurvára nem éreznénk jól magukat. Én rühellem a részek embereket, amikor elkezdik nyomni a fasságaikat. Múltkor is, hát jó múltkor, már jó pár hónapot ezelőtt voltam egy szűrénapig bulin egy hajón, és ott is volt egy csomó részeg idióta, tőlt a pofámba, nyomta a hülyeségét, legszívesemben megfejeltem volna őket, de hát mégsem lehetett Hát erre marhán nem vagyok kíváncsi, és ezzel nincsen szilveszteri buli. Annyit csináltunk csak, hogy családilosan elmentünk ajánni, aztán szépen este mindenki hazament. Hát ugye a gyerek is megköt minket. Itt eszembe jut az, hogy van egy röhelyes vágyom, vagy álmom, vagy nem is tudom, hogy szor mondja el, amit a hurkának meséltem ma. Mégpedig annak a kapcsán, hogy arról beszéltünk, hogy milyen kurva jó az az ECDC. És az ECDC ugyanis kibaszottul jó. Vagy a másik nagy kedvencem a Steve Jones, akinek sajnos egy albuma van, de annyira jó parasztrok, hogy annyira jó kedvem lesz tőlük ezekre a zenéktől, hogy hihetetlen. És érdekes, hogyha megkérdezné valaki, hogy az emberek az életében a zene mennyire fontos, akkor első azt vágnám rá, hogy egyáltalán nem. De valójában a kurvára, kurvára az. Hiszen ha veszel a támadást, az egész hangulatát a zenei világgal alpoztuk meg, amit ezúton is. Ugye köszönök azoknak a barátaimnak, akik ezt megcsináltak, és akik elkapták azt, hogy mit akarok ebből a dolgból kihozni. Ö, anélkül, hogy én ezt le tudnám különösebben írni, bár hát ugye nyilván ilyen mintaküldözgetés volt, hogy milyen legyen kb., de, de ez az nem egyszerű ezt így megcsinálni, főleg ilyen gyorsan. És azt mondtam a hurkának, hogy nekem az a kurva álmom, az a gyálmam. az embernek mindig vannak ilyen vágyai, amire így gondolsz egy csomószor, hogy milyen jó lenne, és nekem az a kurva a és én nagyon nagy dolgok fogok, fogok most mondani, beszartok, ekkora dolgot fogok mondani. Tehát ilyen, hogy én legyek Brunei szultánja, és legyen hatváron bugatti, meg aranyból a wc ülőke, nem. Nem ilyet fogok mondani, hanem olyat, olyat fogok mondani, hogy nekem az, az, egy, az egy ilyen vágyam, ami valószínűleg soha nem fog teljesülni, kurva jó lenne elmenni motorról a picsába valahova, megérkezni egy helyre, ott égne a tábort, és hallgatnánk ACDC-t meg Steve Jones-t, és égne a tábortűz, és ott mennek a motorok, nekem ez a vágyom Egy ilyen dolgot szeretnék kurvára, és tudjátok mi a röhely? Hogy ez nem fog teljesülni soha. Egy ilyen kis piti szar vágyálma az embernek, az nem fog teljesülni soha, mert az emberek nem ilyenek. Ők nem felelnek meg az én vágyálmainak. Nincs olyan társág, akivel el lehet menni így. Csinálni egy ilyen tábortűzes bulit. Ha ilyen motoros társában mozognék, akkor a tábortúzás bulin az egyik buzi zenét akarna hallgatni, a másik nem tudom mi a kurvanyját akarna csinálni. Ö, ott fetrengenének részegen, ugye nem ez a hangulat a motoros találkozókon se hanem ma hogy gyár, ö, játszák a fost, meg előadják a nagymagyart, meg mindenki részegen feltelelő kíváncsi. Hörőhelyű az emberek, az ilyen kis apró vágyálmai is csak államok maradnak. De hát ez van. Minden esetre kurvána válom, hogy motoroszasak, az egyik motor az itt áll benn az irodámban, és itt van velem szembe pont, és a másik meg benne a teremben és talán holnap, ha nem lesz annyira hideg és nem csúszik az út, akkor elő is veszem őket és megsétáltatom, nem muszájákig sétálni, aztán majd lesz olajcsere meg ilyen apróságok. A következő audio blogban pedig el fogom mesélni végre az amerika történetet, le fogok ide ülni, és el fogom mesélni, hogy hogy volt az amerikai útunk, mert azzal nagyon erősen tartozom. És most meg ide akartam valamit mondani ennek az audioblognak a végére, vagy valamit nem fejeztem be talán, de hát nem jut marára eszembe, úgyhogy momentál most egy van, ez van, búcsúzom a mostani audioblog, galó, vagy tol, vagy mit tudom én, mert még, még meg kellene a maradék szarkaját, és a honlapi naptól próbálok normálisan kajálni. Sziasztok!